دا هر قسم اسلامی کے د دمیلاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کے سٹ مرکز دقی سخوانی بازار شاہ تا خور خار بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول اسلخواہ من الناس ما واللہم عن قبلتهم اللتی کانو علیہاق للہ المشرق والمغرب یهدی من یشاؤ الی سراط مستقیم جواب پانپیر طالب نرا کئی دبار کلیوالا برا کئی من پاو کم ما شورو کرا اس رمضان دے دسار چاہی نیشتے کہ دبار کسان وقتی را رسی دے شی نزب وقتی شورو دبار خلق دے ما تووی سلول مضمون اهم یو توحید بین اثبات رسالت حضرین دیہات سلوم انفاق شن سبیر اللہ تعالی دویین سروت سرور هيو اول هيڅه کې سب آيتونو او سو قسمو اولو رکن کې بيان درجو فقو صفات او داوي احکام د دیوي کې داوره توحید په لفظ او وجود او باري پنځه درجلې اقلیمات تعریف ور اشاره او دغه شوبې وا بیا ورته چې ذکر دنه عامه ارباو او دلیل لقیب ملائکه کتاب خ... عام نه بعد کتاب خاصو اول تمہیدو، بائی کے یهودو، ناکار ادری صفتونو، تحریف کتنان حق ترک عمل ابر اشپک خطابونو، خطاب اول کے ذکر د اتنی مطولو در اخماتین ادرہم خطاب کے در پریتے در مشرانو سرور دموجودو درم خطاب کے انکار دموجودو من العوامر ویترل ہم من نواہی سلورم خطاب کے انکار من الانبیاء السابقین او پینزن کے انکار من حاضر نبی فگم خطاب اللہ چرا ختم شرک نو دویم مضمونی شوروکو او اشعباتی نوشیگیو شوروکو لیهودو یو شعبہ دعوه چی تو حق پرست ذکر نی چی تا زکر جبریل رازی او جبریل پشر رازی جواب اللہ علی جلد اداغی پیندو نکتے ہوئے دویم اتراز دعو چی تو ذکر پیغمبر نی چی جادوگرو تعریف که سلیمان اداود جادوگرو داغی جواب دا جادو شیطان بلسته او سليمان او داوود عليهم السلام دا غیرت کو دیمه تراث شهر الله تعالی کړي ده اضاګ ما و زلم علالملکين سرورن الفاظ من قولان دنه کارونه تبند جواب لفظ مشتبه مو لا تقولوا رائےنا دیم پنځم داسې پیغمبري نن یو مسله کې سبا دا منسوب ده جواب زوال الله حکم تابعین بل الله کې سوای غمانه چويمو کول نه كن شپغم د الله نه ايبانشته اداګي جواب نه قال اتخذ الله <سؤال> ولذن ومن فتحت برت پیغمبري نو الله <سؤال> موږ ته ولي نوایي محمد رسول الله عليه واله لو لا يكلم الله په دې ذکر د ابراهيم عليه السلام د اسبات النبوۃ الثلاثه بیت الله توحید جو جوړ شو تاسو کې شه دا نبی دعوت ابراهیم دی دعوتوار کوي توحید د انبیانو ټول دین دی متاس توحید من انکار وکړه دې نه اتم اعتراف نبی اوره صلوات والسلام کله تشریف راغلی را تا نو حضرت تا حکم شو چې بیت المقدس ته مخته بیت المقدس د مجنی منورینا د قطب او دا قبلی پا گرتے دا سلی او مجنیتی مکتنی اللہ تعالی شپارس وزیس میں اشتے نبی علیہ بیت المقدس سمخ کرو امو بیکو شپارس وزیس میں اشتے بعد دا حکم نازل شو شمخ خانکابیتا وارو نبی علیہ السلام تواکم با امو دا دې راځي چې کیناس پخه ته کوم ځای دی راځي هو کوم ځای وي په پتره غډې سره نه ځو ځو نه ځو حال ته برکو نبی حکم شو چې مت بیت بخاری کې راځي ټول حاجز کې راځي چې نبی عليه السلام مت بیت نو یہودو بانب تلاشو او گوڑا کنا اخپل پخپل دین کے پریشان دے مشتبه دے کلا مقبت المقدس تکی کلا مقبت اللہ تکی نو چاہا اخپل پریشانی مشتبی نو آقا دین صحی داد اعتراض ہو چاہا اخپل مشتبه و پریشان دے نو دین بسن صحیح د دې باندې د دې جواب دی ميز کې د کلام کې روندې ګرانواله لري ځکه مفصلین چې کوم معنا هم کوي موږ غلطو لږ پاړا ځای با خپل او ميز کې د دې نقطې دی د دې بیت الله ته د دې حجیتونه الله دا تم شو چونکی پدیر دیهودو با نجورشوا تاتا بند آوئیدو چی تاقبل پا قبل دینکی سیدی پرون دی دعا پولا من دی پری خدا پرون دا ریس قاک کناس حاصل جواب داده اید چی بایش دی دا حکم تابدار من قادم پرون را تاقلائیدو دی طرف دمککا من راتوی دی طرف دمککا دا جواب دے ددی دے مختا مخکود و حکمت سو نو دے میرس کی ددی نکتا بیا نئی چه ما پیغمبر تاوی مختا آوار دے مختا دے حکمت سرے زمان امون چه سوک پیغمبر پسے تابی دیو کنی دی زکر زدیو ایناجی کی ناغر نی نو ما پیغمبر تا مخت زکر وی چدا شوارو چه اللہ ویدرزا ہے روم ان خپل علم موږ کې نارمه په معنا ده نه سارا سرګندوم چې څنګه پیغمبر اتباع کوي او کوي نه تل تاسو یې ښه اوسه موږ پیغمبر منم نو چې پیغمبر اقرار کوي زه منم نو چې غم پرای شي یا خادي پرای شي نوอัลته به پاتلې چې پیغمبر منې کوي منی کله په زو په مانا ادا شوا دا حکم نازل کر نو حکم صاف آگئے پر یواز ندے بلکہ ہر محملہ کہ اللہ وی زبادتا خیم بیدتیو متعلی دا سنتا یہ پیوسری و اکھاراو علم چہ دے پاگئی سنت دےو کن دے, دے. تابع لی پیغمبر دےو کن دے کنہ ازد منی لکا آم مغلقات انددہ سے ہاری ذر دیر متعبید سنتیم ارزر دا اللہ حکم منم لیکن کله چه غم خادی پیرایشی نوی گول اللہ پکو بیا گول اس پکیجی بیا غم متعبید سنت متعبید سنت پاکی نشی پکار دیل داو چه پواخد غم در مصیبت کے د پیغمبر صلی الله علیہ وسلم نطریقی تابداری کروا دا آیتونو مطلب دا کہ الله انتحام گا ولی عطاو سو سرگن دی چونکو ردا سرے دو سنت تابع دےو کنا بیا دو سنت تابع بیا ہوئی زمان غولے اس کی گی زمان غولے ہوئی خرابی گی بیا صفحہ جمع دو سفیح دے مانا دادا خلق دو سنت تابع نی نو صفا بیوکوف تیارتاو ای اختلالتاو ای دماغو خرابیدن دفقاو پا دے اتفاق دے چه مجنونو بیوکوف پسی موز نکی گی نو کم سرے چه خلاف دستانتوی نو اغا بیوکوف دے نو اغا پسی موز نکی گی اما خلق تا پوست کهی که بیلیتی پسی موز جایز دے او کنا نو دو هم دو خو قرآن کے پا دیم اسی پارا کلا دی چه بیوکوف پسی شفی پسی دا ټول څه کوی او قران وريدي څو کتابه د سنتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نه سفیره منه دا شو او په قران دغه یقین مجمل کتاب ده په کټور د اخره باندې ملابې موږ کې منه جز ته کوم زړه ته وای په وقوف د خلقونه سشيوال صحابه دا دکپلاغ نه چولې المقدس و جواب الله اختیار ضروري دي طرف د مسیح کومغلي الله لري مسیح کومل ينارول موږ د خپلې خدمت تابع یو چې موږ سره کوم څه نوښت کوی موږ پټن مورته کوی یو یو ده دې جواب کې نقطا او توفيق پر کوي هغه چاته چې رضايت دي الله طرف زلالويږي نقطه دا ده چې موږ کولی په هرمر په مانه دا شو یه دي توفیق ورگی د اتباع سنت دا رانګي د خلکو د عادت نه خلاف کاری سنت دا لیکن خدای چی چاله مده او توفیق ورگی او باندې غلاله اکلکاین د خلکو خلاف الاک دې ده معنی کې هماري شهولو دوا د جنازې نه پس کول د علاوه د سقاط چې خدای له وای چاله توفیق ورگی دیواله مرکی کنی، دوالا مرکی شیئی توفیق تی اللہ تعالیٰ ورکی مؤغد سنت دابی اور توفیق تی اللہ تعالیٰ ورکی اہدنا الصلاة المستقیم امیر سے مگو رہتا تا خلصیتا گو رہتا یا حدیمی شاہو توفیق ورکی اگر تعالیٰ چرزائی سی توفیق ورکول پتغردلان نیغی لار نیغی اتباد سنت کہ او سر اے زنی غلال لټوم نو نه غلال اتباع سنت قران فیصله وکړه مطلب دا دی چې د سنت نه خلاف شي ناغه پکنګې لارشه سبیل المستقیم او غیر صبرت دورانتی والغوايتي والغوا دانی غلار دا سنت چه نه غلار دا په دې نه غلاري چې روان شه نه حق اورسې زاکر سبیر المستقیم وغیری تی دا او غیر دے دینا اغل لار ایدو ظلالت تی خلق و نیغ علار اپنے خودے زانب تکریف مصیبت کے واچھو یا سگے نیغ علار سنت دے نیغ علار سنت دے خلق سنت پنے خودن او پخبرو تا جی کوبانی روانشو دار جنر دے خلقو چته په دې اترو کې زوای ډیر زو سرت تعبیر چې منزل تراشی نه د سنت سره لوبه برتای کړه من کار نه یا کو فین نی جات فمالو غیرت دی با المصطفى فيما تا کړه جات غاری نه باقه د سنتو د تیوان نشته ذا کسبیل المستقیم غری سبلو غات وضلاله وردا وداعس سوال ابکم وکیف غئننن بابن یجر دویل بصیرت لراما کم که ستا کوشکے چه دعویسن کو ما دعویسن کیگی دعویسوف کیگی دعویسن کو دعویسن کو دعویسن کو دعویسن فرد با کتاب اللہ و سنن اللتی ساحت فضا کا ادتبا تهول او دع دو قرآن ادت سنت تابیشا چکلت تابیشی امد دع سیدار دعو الدین ما قالا و رسول و وَتَّابِوْنَا وَمَنْ مَنَاهِيَهُنْ قَفَى دِينَ خو قرآن او سُنَّتْتِهِ مشہور نہ ہوئی شرف الدین نہ ہوئی جراغ گن کتابوں نے دی ناوک کتاب کی جو دیر ذکر کر رہے دا سچی چراکے دا سی شاہ دا شا سی شا ساغ شاہ کو پیغمبر کلی دی مغاو کا قرآن وَای تَعَقَلْ مَنْ مَجِئِ تَوَبَ السَّلَاتِ مُسْتَقِيمِ شِئِ کا فواند السلام وکذالک از دیو جنا غلم تا صلا ولی عادل و استن عادل شیثون کی خلقتا شاہدا جمد شید خون کے اور پیغمبر تاغانی خون کے یا تا خلق د گواہی بقامت کی پیغمبر گواہ پتہ سو ثمان پیغمبر ب پا صحاباو بانده چه ابو بکر عمر ایمان راڑا او ابو جال از برا او ابو بکر با گوائی پا تابینو تابین پا تابینو و حلم و جرن مطلب داره چه قیمت کے بخرای تا ایمان پاسئی جوی سڑے بری پاسئی کتاب بیان نسونا تو نتبا قیمت کی ایمان استا خبر مونے لیشی لیکن حاکم وی گواش نو مدعو ای او سیفشتے نو حاکم تا پوستے اولو گوی چتو عادلی رشتیاب ہوای کنا قسم والا اور کی چی کریمہ ہوای چتو برشتیاب ہوای نو بیا حاکم دا گواہ پا خبر فیصل لگئی دیو مت تا شہید ہوئے یعنی بیانو کا دو سنتو چی سبا افراد تعالی درجل بیاندر کی گواد او گردئی شاہید دیو گردئی او پلے ایتنو کے کم خطاب دے پلے اتفاق با امت دا مفسرین و دا محدیسین چه مقاتبین صحابوں دے خطیب بغدادی الكفایہ کے انور محدیسین بابون تریدی باب و تعدیر الصحابت من کتاب الله ازا و جل دا صحابوں عدالت حق دا دا قرآن نصابتا دا چه صحابو اول اخوار دا مرتب اور رافضیان وائی صحابو کی دی ندا دا دلان ندی ادا میزان نده تول تو نده ندا دا دا اکسا مانا دا مخصین کل مانا کل مانا تی دا رافضیانو مطلب دا ده چه اول دی مجروح کو صحابا نو قرآن کو عثمان جور کرده نو قرآن کے بعد لئے تحریف کرده داشته او زائنی شده دیو علماء لیکی که بدترین پا مبتدینو که راف زیان دی دا دینا ناکار دلنی شده ذکر جرد اسلام ہوئی قرآن ورکا وستان ہوئی عادل ہوئی او دائی ہوئی میزان دا عادل ندی صحابا ہوئی میزان ندی او شهید په معنا د ګوا حدیث کې رضی الله علیه السلام باندې راتش کی او ته وایي نوح تا څنګه بیان کړو حضرت نوح علیه السلام وایي کې ااو څنګه وایي د حضرت نوح علیه السلام چې تاسو نور بیان کړو قالو ما جانا منذير نو ټول وایي مونته نور غږې څوک کوي ان کې نوو ننیم سا وقال اگر تقریب کر رہے دے قوم با ہوئی دار ٹھکے نہیں رہے رہے اللہ با حضرت نو تا ہوئی گواہن راولا نو علیہ دو امت محمدیہ علماء زمان گواہن دی حدیث کے حضیر دو امت لول خلق با اللہ گواہن خورد کی پاس ابو بکرہ پاس امرہ پاس امام ابو نفع مالکہ لول خلق دوان. ورตะ وای چې تاسو دا شاهد کوي کی ضرور تقریر بیان کرے ما وای آو پوندلو تا وای چې پ تاسو ګوان تی اسو پوندلو وای چې الله تاسو ګوان دی چې کم زمانہ کې موږ ورنه د سرنه نه ځای چار تر کې پونږ ګواہی کای دی دای نو, نو نو الله وذ یو مت نیکانو ته پوس کی چې ریشتیا تاسو ګو موجود نه تاثنگو آئی کوئی تی نو بیان کر رہے نو دی اومد خلق ہوئی کتاب را لے او پاک کتاب بیان کرو کہ نو علیہ السلام مرنیم ساقو کال آواز کرو نو منذر کا شہادت کو اچتا ہوئی لیو لکہ دی شہادت اقسام پرشک ہے کہ شہادت بی شہادت شہادت بی لیم شہادت بی لیم شہادت بی لیم شہادت بی لیم فقاو تقسیم کری نو کون گروت نوعی داوی دیشی که خواه ادای کتاب ندرا لگه ری کتاب در او جنو شوادا عالم ناس مانا دا تاس و باپ و خلق و گوانی بیان مطابق والله اللہ خیصله گئی نوچی خواه دور ادا قیدا دا که مدعی کل جوا پیش کئی او دا اگر من جج تپوزگی چیزا دی رشتی نده نوغصوی چیزا در او جن ده اوی سیب برنوی رشتی تعدیل در شاید مدعی فکولا کئی نبی اللہ مقدمہ پیشکی را او دیو مدخل کو تا شہید ہوئے یعنی او چی کون در ای گواہ نو عادلی گری دانا چی در او جلی شاید آسو بیانہون گوان پا خلقو اشی کرنان بابا پا تاسو گوان وما جعلن در موجا مخه اوله فرایم مخه پیغمبر بیت الله تعالو انو غورځولم کبلا چې وېڅ پاغه باندې مخه دې ته پاړه چې ظاهر کومه چاللا چې تابع پیغمبر دا چنه چاوی پشا عقبې پوندي مخکې بیت المقدس باندې منته کړئ لمن غورځولې او ظاهرن نارم ظاهر فلق تخی چې پیغمبر پس سو کار واندې دا آغا چانتی پیغمبر پسی ندی و این کانت اگر چی دی تابیداری دی پیغمبر گرانا کب پیغمبر تابیداری دی دا مگر ندا گرانا پا اخسانو چه اللہ توفیق ورکی حضا اللہ خدای چالتو فیق ورک نپاگی گرانا دا واقی دا پیغمبر تابیداری دی گرانا پنجاب کی موجه مشیول تول سن باس اٹھ په جمعہ جوړه ارشاد په حدیثونه جنې په باس مندوک ما ان کار ته زو د جمعات کې نه زسر ارشاد په حدیث کې نه سر ما نه جمعہ جوړ د خلکو زور ورنه کې دم جبران د ان سره اما اور دیږي چې سنت مساله ډیره ګران را منګه په دې مې یو ټو په دې خبرو مونږ تاسو مو په دا قسم خرم چې زبا اتباع او سنت کوم بدعت بنو کوم دین دا چې کوم ځای کې بدعت وي نو ما یې داسې دا چې کوم لري بدعتو په مذاګنه مباې کاټو قران مې کې کې ودو د پنجاب د ټول دا د چودې سر دوه ځله ته کې ملي دي نور دا ټول دایګه تاسو مو خپره لازکی بلا قسم او خور زمان امبر چراوه مائره زه قسم نشم خوره او کوم او کوم قسم نشم خوره پنجابیان وی پونند ده قسم او خور مائره تاثو خور زه او کوم قسم نخورم شاہ سے بنات اللہ میره نائب آواکی ویدید پارد زه قسم خورم شیعه بکلکی پدې فیصله وکړه زرار پدې ملک کې غوښټو مولانا فتوکا چې دایره د استاد شته شوم شته مولانا اندات شه دوا بدل جنا دشتې احمد هغه رد وکړ اجم ګللاس شته پاس مې تاسو قسم خورلې چې چا بدات وکړ نو بایکاټ وکاو تر خپلې مایا ټولې یاو مې دا فتو د مولانا سره دغه بایکاټ وکړ موタミン سیوی چې موږ له شوکول ماوله مزومی چاندې باندې خدا تقریر کی ما ګجرات کے کو نه غناستو ما موタミン سیوی زمو تقریب جرسي باندې اچاندې باندې د مراد شه دی ما تاو چې قسم کړو لا به کفاره ورکم ما دې ټول تو وي چې تاسو درو قسم اور ما غلګل تا سره شامل دې موم نه کنه نو مې وته تا سره بير څنګه دې تا چل گئی ہے قسم خیرت کی ما تا خلک یې جیمت نن کېلا زما مخامخ کيږي شرا اجیمت څنګه تا وي شال سهوه کیسے تمو کو دل سرې مې تاسو ورځته نهي جماعت نن له ټولو دې تا وایم سره يېم ما و زدا موږ چې دا زار منفسوس غوړو استاذ مو دې ټول ما سمانه دین فروشان کله په بوتګر کې غزر اتفاقو کی کله په مودودی سره اتفاقو کی دې دې دین فروش دغه کې جمعیت ایشاتوي د پنجاب مودائل نو خبره تیرږي خو بیا بلنځه زاي واجب بادیشوم په پنجاب کې ایوازی پاتیشم پسر حد که زمامرگری چون اغطولو خلافو کو جمعنگا دی مسئلو کی تاثرینیو یا اولا ماتا ہوئی زمامرگری ماجرگا کھڑیو وی ارمون ڈانو شما نلی اتون ڈانو او دا دینو ما خود دبیداتو ذرا دی مو تیمه اسم اغسطر دینو زخ جر رستو کی گمنا او گوڑا په خلق بدل نه بایکا ټوکي او کمر شل زارسه بفرته نو ماخقوي به نه کنه تا سره بایکاټي ما قسمه کوي او جماق حق نه کوي دوی غواتاز له دردي مالکه نه راضي ماي جماق حق نه کوي نو دوی غواتاز له دردي زماي صاحب کتاب وقره ما سره کوي نو زماي د جسم دستانشي نو دوی غواتاز له دردي دا نه چاره نه به ماخقوي یو بلته یو کتل وي دام باکوګړي کې ماخفه ما اوس هم اړيدي په دیمنکی شور شور تر څنګ تر کولې لسکاله خلافو مليان خلاف عام واحدین چې د پنجاب ځانته وي اغه خلاف چې لسکاله تیرې ده نور لغو نه وته شو وړانداو شو اوساري په ستېڅېږي جنایینه پهس دعا بے عزتته ڈالر اسقاط بی ذات تے ڈہری ساری مولی کے لئے پنجابیانو پدے تدا بی ذات تی فاغاللہ اسقالی کی چانیم مشاہ رستے او سارے اواجدوں کو لائم ما دا چاہوی کانفرنسی پندائی کزینا ما اگای بیمانو کو قسم کر لے و بی ذات کئی مقارنین طول مقتدین راولی لاز قوضی تفتیر خلاب دا سنت کئی او زکر لڑم نجلسا بولا روانتم دیو جنہ ما دا چاہو و للاده مجلسا بدرانه شنزه نداختا که ما نبوزه سنت ما صلح ده رگرانه لا پا شرک خودمولا تاوان نیشده شرک تاوان ده پیر ده ذکر پیر الاجگنی مددگار کارسازی گنی از سنت کی خودمولا سرا سر تاوان ده شو ما بند شی اسخات بند شی سلوختی بند درم ما بند شی ما خامه سر تاوان ده القران دې مسئلې ته وی ان کانت لكبيره اگر چې تابېداري د پیغمبر غره نه را الله مګر نه در غره پاره کله الله توفیق ورکی و وما کان الله دوازه شوه خدای را دا پخوانی کني ما بداعت کړې دي دا غي جواب په خوای دې کړې دي نه الله چې برباد کې تاسو همو دن نو او په خوا نه په دې تا بداعت کړې دي صاحبات اوی چه تاسو بیت المقدس سمخ کڑی لئے ایمان مان عمد او نو دیر اللہ برباد کی تاسو عمد نو اولو نو برباد دیر اللہ پخل کوئی و آو میرا بان نکتی ذکرکی مسئلہ ذکرکا پیغمبر پس بیت المقدس مخوارو هارا مسئلہ کی پیغمبر پس اطلل ادا در گران وینجا اڑول دموستا آسمان کې ورون کې دلته چې پسند وکې دلرا نوارو خپل پداره ته مزه راهم دیږي کې یو معنا د مفسرین دا اول هغه ماناکم نور سره بیا کوله ماناکم مفسرین نبی د اسلام ته چې کله حکم چې بیت المقدس ته مخه نو نبی رسولات و بیت المطلس تا بمخکو او اسمان تاوی قتل چه خرای با حکم کئی چیزا تا بلاب میکر خانکابی تا مخکم نو مانا دا دا دا ارول دا مستا پا اسمان اسمان خرای زان نسبت کې دو جد اولونا یعنی علیم پا مکان که تاییلیم چیزا اسمان تا گوری چی کلا با حراجی چیز بیت اللہ تا مخکم مانا دا دا دا دا نمنغا اڑول دمستا پردار داسمان نو اڑن تلا کبدتا چته پسند کې مراد د قبله نه حبیب الله لري ستا فایشه زبا بیت الله تا کرم وکم نمن حکم راولې ګو اتو واولې ااج چندهتا پسند کې ورونو خپل پردرت مځیارام نو پیغمبر فایشن داو چې بیت الله تا بکلم خرول نخلاح ایات لاؤلو یہ دا تا تا پسند دا زوام دا مانا سعینا تا غلطا را لفظ دا سے مانانا کہ تقلب و استراب کے رازی لفظ تقلب و استراب کے سورة حضار شوشوی آل تا کہ داویں گی نور کے تقلب لفظ رازی تقلب مانے استراب پریشانی انو تقلوب اولو تنوئی تقلوب و پریشانیت ہوئی یونو من دمستا فیسما یمز برا یعنی تا پریشانی دویم ترد آها سیغه دا رضیت آها نده ترد آها مزاری سیغه دا تا تا دا قبل اصفا خانده کتبه اینده نو ارمون تارا آقبلیتا تردا چه پسند دائی که اندا دانا چه نو یو دائی که خود تقلیم مانا خوشحالی که نو دا تحریف دیو که بردائی که دا مزاری مانا پا مازی که بغیر دا درین نو اصل مانا دارا چه کلا منتا تا حکم که چه بیت اللہ تا مخ نطابع نه پریشانی راگا ذکر اعتراضون شروع شو نون پریشانی و جمان ذات و نون پریشانی ستا پاسمان که یعنی خواه زان پاسمان که دویج در او رونا ما تا پتر جتا پریشان شو ذکر اعتراضون شروع شو بے. دا کہدار چه سعید و سنتو عمل کئی نه پریشانی شروع شو او تا تا پسند نلی بیت اللہ تا تا بیت المقدس پسند شو بے. خطمق بیتاللہ تغاو اندبا دی پسند شید او حدیث چی را دی چی نبیر اسلام بر قتل چی کل اغای ابتداو اخ کیو اغای ابتداو اخ کی چی نو بر بر قتل چی کل بر حکم حدیر بیتاللہ کل چی افتد تیر میاش نو بیا حدود معلوب شو بیا برا نکتل اغای ابتداو حدیث تے دانا چی پاڑ سمیش تے دا غیر حزیز مانا را ابتدای که بعد از برا قتل کماتا اوکموشی بیت اللہ دا قدر چه سر نیر کاروکی نو پریشانی را شی وچه سموده تیره شی او طبیعت اغیر سراختشی معلوف شی نو بیا ما چه رد کالا بکو در نو ما با ایمامان را جمع کرو اینو ما با اوکر نن بزد زی بیدت رد کوم نتاز تول با ما خلاف کوم چته دې مسالې کې نه مسالې کې تبې دې موږ څنګه دا وایي ادا بهي جوار څنګه ولیکټار ګور مليانو په سره وړو ما تاسو ودا غوايي ځکه چې که راځو دې سخت خلاف دي تاسو ودا غوايي چې ګورو دا یې په موږ باندې ک من کتاب ګور مليانو په سېجو یره یو خبر ادمو کتابونو کې تل دا خوبه کیناو اګی مولانا ته پوښتنه کوم جواب نراچی نو په دې ما کتاب دا وای چې موږ ورو دا دایچې سوي دایچې خلاف کتابونه کیږي نه مولانا جواب نشي کوله ادهوې دا سنت نه ستال پر چې دا سنت شروع کړو ابیدات تر نو خامغه له کې په کله صاحب او لاسر می چا په نشتی نیشتی کنی منگو ری کب نتاس بای شروع گئی چی بایین پا تاسو بوجی را نشی پریشانی اخرار دی او دستر علاره دائی امیان راپورتو نو بیا خدای نماند امیانش دوار دری بار فائیو ما سلام دعا سے کور دارنگی دارا درس قاتل دار سدار سدر نچلی گی او قرآن تقلوبی ریستراب چی کلا یو حکم شریف اللہ را او زه حکم لږکې نو په خلکو اشتعال راځي معنی داره دا نتی په دم دم چې نه لره الله څنګه خمارته او غره چينيار مو چې دم نیو خمارته ته رد به داتو کې غوسباب تاسو هین جوړ شي بیا جواب نشي کوله مقابله نشي کوله نو ته ځان حوال اندازه کړ دا نتی په دا غو زان اولا اندازه که و قطریقه بیانو که اطلس کالا ما صرف مسلح تحید بیانو لکن دا بیداد کن حضرت سیتر ارز امان غیلی یو مولا را غلو دیر روئی یرمج جی دا خو دیر روئی آلن دا بیداد کن ماتا حضرت سیمی چپ شرک نہیں بچکا اولا اولا دا شرک نہیں بچکا تورتانت کائی اجب اولا لپودا پیدا کن رشیدوی ول بچکا کبدات خبر کینو بېمان مشرک دی او جو شرک کويږي نورو ریځ دینه بچکا په شرک او حدیث کې مرادی اول او ماتقوم ربما مساله ما اص تی بیانې نماز توحید فینم تا او خدای ومنلا نو بیا ورته موږ بیان وکړه بعده خلک برابر شي انا بزرګ دغه مساله شروع کیږي بعده زر رس خاط شروع کیږي نو چې پابند دي زور راشي لکه د کټسې چون چون چون لکه یې به کنه کې ورګې راځتي رستم بند راځي دیو جن سنت مبارک لږه تقلب استعمال کوي امانه داش اوس وینون پریشانېستا چې کلم تا ته حکم ک چې بت الله د مخالو نو ته دا قبل وا انده تا ته پسندشي دا پریشاني به ختم شي حکم ایلای کې چې نافز کینو پریشانی دا نو خیر دې پریشانی حکم غایب شيږي ول دوی خلکو دا وای ایماندارو سمته نه پاترو دي کې نه د واعظ د ځسري وي نیلو نی او ستديو کې کړه اوس اوردانو کور سو اورته دايره ستات یاد جنازې نه پست د دې کریم مشرانو سمړي غایب وکی ما دايره اسقات رات کو وماره جګړه یو خبر درته کو تر چی سوای دا په حق دې موږ کې جوړ وشو استا مقابله سودني شي ګوره په دا جنازه په دې مودې ریسپېشي دغه مليان باندې راځینه اخرونه پری مار تا یو خبر درته کوم حدیث کې راځي چې صلیخ خاصه دا جنازه شامل سی نه الله علم خبر تور کوي اګه صلیخ فروي خلاف د سنتي نورو کې چله سنتوي نقایر و او اسی حجوم صلاح جوڑی چاگر طول پر تتینوی خلاف دو سنت کیجی بدایت کی گی نقایر و وقی دن سنتو کے سر دے شروع صلاح خلق و وقی طرد آها وقی او دو کالا چتیر شو او کم کسانو چماعیتا دائیو لیو یورد او جنازوہ بل سریتا ہوئی یرخو ڈیرد رانا جناز اید پھینفیدنی ما اوخندر، بیولو دی اوخندر ما خبره خبر دیا دیشی که ما تا دکڑیو دیشی ما دیو اسپکیشی او درنیشی که اسپکیشوی هر سنت کم اثر ده او داک زر رکی گواری موٹی با دا پاسای مره با دیده چنن دیوکرالرساری ریبه دید وقت واری او مانا او داشا او دو تقلب مانا استرعار سیشا او ترزا مداری سیغشا اگر مفسرین جی کم مانا چې تقلبو خوشالۍ غیر زردان غزه ته حاضرې او ته عزت پاتې نشه اوس که تداوی ته دا رومو وڅیړو کړی نو ګورما ته بل مل خبرونه کې زر قاعده مطابق خبر وکړو گزارې ما په مدارې مانو ک او تقلب معنا ما خپل وکړ نوارو مخول پتر ارت آرام چکم کلی کې اکم دای کې چې نوارو موږ نه خپل پتر ارت آرام اول حکم مقیم لاشو ادام مسافر لاشو در صمت لب شو اول مقیم تو ای چه تپ اقامت کے نمخت آغا طرف تارو ادام حکم مسافر سر شو در صمت لب شو یعنی سنت و اجراک اوه اک مسافر ای مانا اداش فرم دامیت مقیم سنت اجراک اوه ادام مسافر ای اوه ایخو دیگی بش عمل شمنا یا حکم ذکر کئی قرآن محققت مراد تنا ٹول اخکام یعنی سمانا حکم ذر رب العزت کئی قامت کی او سفر کئی در لاح حکم بمنی دانا چی او تیر مسافر این روڈائی میں او نو خیر دی اغیسر با اوکو در ذکر موکر حاکستان چورکشو دی کتاب نقبو دی انہو الحق من ربیم او زمین راجیر مخارولتا دغه خلول بیت الله ته حفيظ دربداینا محمد الله اسلام صادق دربدنا ان نو د اقتبا بداده ما ذکر ان تابداري د پیغمبر حق دربدنا انو قران ان الله به خبر دا وحي نه کیو ایتاسو کتا حدمی لایو نه مان نه خبر نه چکهم پاینا د درې دو نه دا غېدې د ایمان تمامه که سوال نه له منظر ته مننه دروملای وینم اګه ورکه ای خلکو ته کتاب هر دلیل نو تابعین دي صاحب کله